على آله وأصحابه أجمعين أم بعد <تصفيق> <تصفيق> لا أنت في ما كلام قبل في كلام قبل أن ندخل بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah kita pelajari kemarin tentang masalah kaidah-kaidah dan beberapa sifat yang kita baca kemarin tentang masalah wajah dan cara-cara kita membantah lubidah. Kemudian insyaAllah kita akan masuk ke ayat-ayat yang menjelaskan tentang beberapa sifat. Khabar NADHUL INSHALLAH ZAUJALLA FII DERSINA LIHAZAL YOUM HUNALIKA bağzl aşağl tı nədkoru hâ, vâhî gâbârân suâl sâləh âhâd iqxâni kum yâmâ âmsi, vâhâzâ hâl mä tâlq bî sıfâtlâl mütaâdiyâ vâhîl mütaâdiyâ, oğâdna bîl ijâbəti ânha inşâ Allâh wa Azza ada yang bertanya tentang perkara sifat mutaâdi dan sifat yang tidak mutaâdi, yaitu yang melampaui dirinya dan yang tidak melampaui dirinya yang kami akan jelaskan insyaAllah pada waktu yang sekarang هناك sifat yang mengingatkan oleh al-kalam yang mengingatkan dari Imam Muhammad Al-Amin al-Shanqiti kama dalam kitab Abu Al-Bayan dan mengingatkan jumlah yang mengingatkan 7 dari sifat yang disebutkan ulama kalam, di Ada beberapa sifat yang ditetapkan oleh ahli kalam yang juga dibahas oleh Syekh Muhammad Amin Al-Syinkaiti di dalam kitabnya Tafsir Adhwal Bayan. Yang sebagian sifat ini memang benar keadaannya, yaitu kita tetapkan juga dan sebagiannya tidak kita tetapkan. احيانا تقرا في كتب العقيده فتجد يقول مثلا هذه صفه متعديه هذه ليست kalau kita membaca buku-buku tentang masalah sifat Allah dan nama-namanya kita akan mendapatkan diantara mereka ada yang menjelaskan ini yaitu sifat yang kita baca ini adalah sifat fialiyah yaitu perbuatan. Dan ada yang dibilang sifat zatiyah yaitu adalah menjelaskan tentang zatnya. Dan ada yang bilang mengatakan adalah sifat muta'adiyah dan yang tidak muta'adiyah yang melampaui dirinya. Yang mengenai benda lain. Dan yang lain juga mengatakan Sifat ini adalah filiyah dan tatiyah, kedua-duanya masuk, yaitu ketika, yaitu sifat ini memiliki perkerjaan dan berhubungan dengan zatnya dan juga berbagai jenis sifat yang lain. Indana, misalan, ism asmaillah, wahu al-Rahman, wanda na ism asmaillah, wahu al-Ghazim. Kita mengetahui bahawanya, bahasanya Allah memiliki sifat Yaitu memiliki nama Ar-Rahman. Dan kita juga memiliki. Dan kita juga mengetahui bahawa Allah memiliki. Nama Allah Al-Azim. Ar-Rahman yakulun. Hatha muta'addi. Al-Azim yakulun. Ghair muta'addi. Mereka mengatakan bahwa sifat Ar-Rahman ini. Yaitu yang. Maha pengasih. Yaitu. Adalah sifat muta'addi. Yang mengenai. Begat yang lainnya. Sedangkan Al-Azim, yaitu keagungan, tidak akan mengenai yang lainnya. Fahadha Ar-Rahman yadullu ala dhati Allah. Yadullu ala dhati Allah. Ar-Rahman ism. Yadullu ala dhati Allah. Wa aizan, ala sifatin muta'liqatin bihi, wa ala athar muta'addi. Kef? Ar-Rahman, tushtaq minhu sifat, الرحمة نعم هذا اشتق منه صفة الرحمة الرحمة هنا أثارها متعدي أو غير متعدي أثارها متعدي قالوا فهذا أثر يترتب عليه وهو أن الله عز وجل يرحم وهو أن الله يرحم إذن الرحمن منه هو اسم علم على الذات هو اسم علم Ala dzat yushtaq minhu yushtaq minhu sifat wa hiya ar-rahmah hadhihi ar-rahmah mutar lataha athar tataratab alaiha aw la an Allah yarhamu ibada man yasha min ibadihi kitachanthakan adalah ar-rahman nama Allah ar-rahman adalah nama yang menunjukkan adanya zat Allah dan ar-rahman sendiri adalah sifat yang muta'adi, yaitu menunjukkan kasihnya, rasa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Dan kemudian kita mengatakan dia adalah sifat yang menyebabkan adanya akibat dari sifat ini. Yaitu mengenai hambanya, bukan hanya sekedar di diri Allah sendiri. Maka kita katakan kalau Allah adalah Ar-Rahman maka ini adalah sifat yang mutaaddi dan yang memiliki asar kepada yang lainnya memiliki bekas memiliki akibat terhadap zat yang lainnya hadza bin-nisbati li mas'alat sifat mutaaddiah aw ghair mutaaddiah mas'alat al-ism al-azhim al-azhim hadza yaqulun hadza ism, ism ghair mutaaddi ay annahu yadullu ala zatillah ويشتق منه صفه وهي العظم لكن ليس له اثر يترتب عليه يترتب عليه متعد الى غيره وانما هو في ذات الله تبارك وتعالى. tapi tatkala kita mengatakan Allah memiliki nama Al-Azim yaitu yang maha agung maka yang kita pahami dari sifat ini adalah Allah memiliki sifat yang tidak melampaui dirinya yaitu Allah itu adalah agung Sifat ini tidak mengenai dari makhluk-makhluknya. Tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluknya. Inilah yang disebut dengan sifat yang tidak mutaaddi. Hunalik ahyaanan taqra wa Terkadang kita mendengar tentang pembahasan sifat-sifat ini ada yang disebut dengan sifat Subutia, yaitu yang positif atau yang ditetapkan, dan sifat yang selbya, yang itu yang negatif atau yang ditiadakan. Apakah ini kita yakini juga? Hal masalah ashal min al ulah, masalat, iaitu subutia. Kalau ahli ilmu, ayah ma'athbata Allah wa azza wa jalla لنفسه. Terdapat muthbata, ma'athbata Allah لنفسه ilmu dan hayaat dan qudrah dan غير ذلك مما اثبته الله لنفسه فهذه نثبتها كما يليق بجلال adapun sifat subuti ya. yang dimaksud dengan sifat subuti ya, yaitu yang ditetapkan adalah seluruh sifat yang datang kepada kita dari dalil-dalil yang sahih yang ditetapkan Allah dan rasulnya yaitu seperti contohnya kekuatan ilmu kehidupannya Allah dan sifat-sifat yang lainnya. Maka kita yakini sifat-sifat tersebut dengan sesuai maknanya, tanpa kita merubah-rubahnya, merubah-rubah maknanya dan kita yakini bahwa sifat ini sesuai dengan yang layak bagi Allah tersebut. Unak uh, sifat silbiyah koronaha wa uh, ma nafahu Allah wa 'an nafsikadh-dhulm. Qalu hadhihi sifat silbiyah nafahu Allah 'azza wa jalla 'an nafsih Qalu wa yajib an nuthbitu wajib an nuthbitu dan yang lainnya yaitu sifat salbiyah yaitu yang ditiadakan tiadakan contohnya adalah sifat azul az yaitu sifat kezaliman maka sesungguhnya Allah tidak akan melaksanakan kezaliman dan tatkala kita meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat zalim maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya dari sifat zalim yaitu sifat keadilan. Wa qad Syekh bin Utsaimin alaihi rahmatullah hadhihi sifat fi fi muqaddimati kitabina hadza sifat as lakinnahu taraja'a wa athbata badal as-salbiyyah manfiyyah. Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam syarah kitab tersebut yaitu kitab ini menjelaskan tentang adanya sifat silbia, tapi dia sudah menarik ucapannya, tapi mengatakan dengan sifat almanfiyah yaitu yang ditiadakan. فَأَصْبَحَ صِفَاتُ بُطِيَّةٍ وَصِفَةٌ مَنْفِيَّةٌ بَدَلًا عَنِ السِّلْبِيَّةِ. Maka yang kita sebutkan adalah dengan kata-kata sifat sil subutiyah, sifat yang telah ditetapkan dan sifah al-manfiyah sifah yang ditiadakan sebagai ganti dari kata-kata sifah as-silbiyah. Summa yuqassimun as-sifah tsabutiyah ila 3 aqsam. Yuqassimun dibagi menjadi tiga bagian. Al-qism al-awwal sifah fi'liyah. Yang pertama adalah sifat fi'liyah yaitu yang berhubungan dengan gerakan-gerakan. Wa hiya -gerakan. allati tata'allaqu bil mashi'ah, in fa'alaha wa in lam yaf'alaha. Kal istiw'a 'ala al-'arsy wal maji wal nuzul. Hadhihi fi'liyah, mata sya'a fa'alaha Rabbuna wa mata sya'a lam yaf'alaha, tu'tabar fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendaknya Allah. Tatkala Allah berkehendak untuk melaksanakan sesuatu, maka Dia akan melakukannya. Dan sebaliknya jika Ia tidak ingin melakukan sesuatu, maka Ia tidak akan melakukannya. Contohnya adalah sifat bersemayam atau sifat-sifat lain yang menyebab, menyebab, menjelaskan bahwa Allah akan melaksanakan sesuatu. Inilah yang disebut dengan sifat ah uh, fa'liyah wa hunaka sifatatiyah wa hiya allati lam yaza sifat yang lain adalah sifat dzatiyah yaitu yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat ini seterusnya tidak akan lepas darinya walaupun kapan pun jua tidak akan terlepas sifat ini dari Allah kapan saja Miflou, asamg, albacer, alydaim, tadi sifat zatia, tidak terentakkan. Contohnya adalah sifat penglihatan dan pendengaran, atau sifat Allah memiliki dua tangan, maka tidak akan terlepas sifat-sifat ini, yaitu sifat dua tangan itu dan yang lainnya dari Allah. Maka Allah selalu memiliki, contohnya adalah dua tangan. Uhnalik ciri ذاتية فعلية, ia ذاتية, الله عز وجل متى شاء وهذا dan Ia dilakukan oleh Allah Azza Wajalla bila Dia mahu. Subhanahu Wa Taala. Dan ini dengan dua pandangan. Pandangan pertama, asal ciri, ciri ذاتية, seperti kata-kata. Kata-kata adalah ciri yang lainnya adalah ciri ذاتية dan yang kedua-duanya berada di dalam sebuah sifat ini. Contohnya adalah sifat kalam. Karena yaitu sifat Allah adalah berbicara. Karena apa? Karena Allah senantiasa dari dahulu sampai kapanpun dia inginkan, Allah itu memiliki sifat berbicara. Maka kita sebut di sini adalah sifat datiyah juga. Ini adalah sebuah sifat yang berbicara. Ini adalah yang berbicara diibtibari ahad al-kalam sifat fi'liyah karena al-kalam muta'alliq bi-mashi'atihi, yatakallam mata sya'a Yang kedua, yaitu dari kata-kata sifat kalam ini, kita juga mengatakan sifat ini adalah sifat fi'liyah. Karena apa? Karena Allah itu berkata-kata sesuai dengan kehendaknya. Maka tatkala dia berkehendak untuk mengatakan segala, mengatakan sesuatu, maka dia mengatakannya. Maka kita dibilang sifat kalam adalah sifat zatiya, yaitu Allah memiliki sifat tersebut kapan saja ia mahu, dan dia melaksanakannya kapan dia berkehendak. Izan, asifat as indana mahu muta'adzi, wa gair muta'adzi, wa indana mahu musbat, wa mahu manfi, والثبات التبوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام فعلية وذاتية وما يجمع بين الذاتي والفعلي هذه تقسيمات وهناك تبريعات تقسيمات أخرى شهدها المتأخرون وهذا أخذه عن طريق التتبع والاستقراء لأسماء الله تبارك وتعالى نعم. السلبية قالوا الأفضل أن ألا تطلق على الله من باب أن الله يتنزع عن لفظ سلبي وكذا فقالوا منفية والمنفية أهوى من ناحية السلبية وانتقدها بعض أهل العلم لفظة السلبية هذا الشيخ بن عثمين تراجع عنها عليه رحمة الله مع أنه أثبتها في مقدمة الكتاب لكنه تراجع عنها رحمة الله عليه اقرأ Saya memulai membaca sambungan dari buku ini. Dan perkataan. Subhanahu wa ta'ala. Terkala dia men mengabarkan kepada kita. Tentang Nabi Isa alaihi Dengan perkataannya. Ta'alamu ma fi nafsi. Walah a'alamu ma fi nafsik. Kamu ya Allah. Mengetahui apa yang ada di jiwaku. Dan aku tidak akan mengetahui. Apa yang ada di jiwamu. Dan perkataannya. Wajah a'rabbuk. Dan Allah. Dan Rabmu telah datang Dan perkataannya Hal yang dhuruna illa ayatiyahumullah Apakah mereka itu menunggu Kecuali Melainkan sampai datangnya Allah Yaitu tentang sifat kedatangan Allah Dan mereka mengat Dan perkataannya Allah Radiyallahu anhum waradu'an Allah telah meridai mereka Dan mereka pun juga Ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka Ridha kepada Allah Dan perkataannya Yahibbuhum wa yahibbuna Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Dan perkataannya tentang Keadaan orang-orang kafir Wa ghaziballahu alaihim Dan Allah marah terhadap mereka yaitu sifat marah bagi Allah Tuhunain dan asifat Lekaraha ابن قدام عليه رحمة الله وهو ذكي جدا في رده على المعطلة عندما ذكر أقوال السلف ذكر أقوال السلف ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قول عبد الله بن مسعود ثم ذكر قول عمر بن عبد العزيز ثم ذكر قول أبو عمرو الأوزاعي ثم بعد ذلك جاء بهذه الصفات ردا على المعطلة. Sang penulis sangat cerdik dalam menulis bukunya ini sebagai bantahan terhadap Ahlul bid'ah, Karena dia telah memulainya dengan hadis-hadis Nabi. Kemudian ucapan para sahabat dan tabi'in. Dan kemudian dia memulainya dengan sifat-sifat yang ditolak, ditolak oleh kaum Ahlul Bida'ah. Faqawlu hada. Kanahu qarra ma yasiru 'alaih, wa ma yajib an yasir 'alaihi al-Muslimun min haqidat ahli sunnah al-Jama'ah, thumma bade' yarud. Wahadah terbit agib min ibnu Qudamah alaihi rahmatullah. Dakar al-usul, yang yajib an nasyir 'alayha, fi faham hadhi sifat, thumma zakarah hadhi sifat, wa kanahu yarud 'alal mu'attilah, wa ini, susunan penulisan buku ini sangat indah sekali karena dia mulai dengan kaidah-kaidah dan ucapan-ucapan para salaf lalu kemudian dia membawakan sifat-sifat yang kita tetapkan tentang Allah maka seolah-olah dia sedang membantah halul bedah Hal bakar Ibnu Qudamah kullu sifatat Apakah sang penulis Ibn Qudamah menyebutkan seluruh sifatnya Allah Sang penulis tidak akan mungkin membuat menyatakan, menjelaskan, menyebutkan seluruh sifat Allah. Akan tapi dia hanya menyebutkan sebagiannya saja. Fmthalam sifatul ilm wal haya wal qudra. Maafakaraa. LImaada? Dienna hu fil galb. Nampun mufthifqun alaiha. Bena nahu baina al bidah. Mufthifqun alaiha. Fi bazu al juziyyat. Lakin aktsar alkhilaf fi ma dzakara huuna alaihi rahmatullah yaitu dia sebagiannya tidak menyebutkan tentang sifat kekuatan bagi Allah karena sifat kekuatan itu disepakati juga oleh ahlul bidah maka kebanyakan yang dia sebutkan di sini adalah sifat-sifat yang ditolak ditolak oleh ahlul bidah Fa dzakar Ibnu Qudamaha huna ma hasal fihi at-ta'til wa ma hasal fihi at-ta'wil Rdha' عليهم, mengijazah melahm bimnajis salaf asalih. Maka sifat-sifat yang insyaAllah akan disebutkan adalah sifat-sifat yang ditiadakan oleh alul bidah dan mereka merubah makna maknanya kepada makna lain sehingga disebut juga mereka meniadakan asli dari makna sifat tersebut. Wadakar huna alihi rahmatullah, eh, di dalam sini, hari ini, dakarasifat nafs قال وقوله تعالى اخبارنا عيسى عليه السلام انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وهذا قوله يدل على اثباته لهذه الصفه yang dimulai dengan yaitu yang selanjutnya setelah dia menyatakan tentang masalah tangan dia menyebutkan tentang masalah jiwa dengan berdalil ayat Allah taala mengetahui ما yaitu نفس jiwa kamu mengetahui Nabi Isa mengatakan, Wahai Allah, kami mengetahui apa yang ada di jiwaku dan aku tidak akan mengetahui, tidak akan mampu mengetahui apa yang ada di jiwamu. Wah ada Allah ada ilah ketiara. Fathullah Alaihu Ajallah, dia berkata, Wahyu hazirukumullah nafsa. Dan juga ada dalil yang lain menyatakan tentang masalah nafs, yaitu jiwa, yaitu perkataan Allah, Wahyu hazirukumullah nafsa. Dan Allah memperingatkan kalian dari jiwanya. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, "Kataba rabbukum 'ala Dan ayat yang lain yaitu, "Kataba rabbukum 'ala rahmah Allah mewajibkan bagi dirinya sendiri yaitu kepada jiwanya ar menetapkan sifat kasih sayang bagi dirinya. Ojay fi hadhihi Juwayriyah radhiyallahu 'anha, yang dirauh Muslim Annal Nabiya sallallahu alaihi wa sallam alamaha du'a Subhanallah wa bihamdih Adada khalqih Wa rida Nafsih Wa zinata arshih Wa midada kalimatih Dan di, ayat, di hadith lain yang dari um, Hadith Juaidiyah no, Hadith Juaidiyah Yaitu Subhanallah wa yes. bihamdih Adada khalqih Zinata arshih Ridha nafsih Wa zinata arshih Wa, nafsi, wa, zinata arshih, wa midada kalimatih Iaitu mahasuci engkau Dengan hujimu Sebanyak jumlah makhlukmu Dan keridoan jiwamu Dan seberat arashmu Dan tinta dari ucapanmu Qala anna 'azza wa jalla fi hadits al-Qudsi alladhi rawahu Muslim 'an Abi Ya 'ibadi, inni harramtu adh 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala Dan juga dari Abi Dharr tentang masalah sifat. Nafs itu adalah Inni harramtu adh 'ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman dari diriku, dari jiwaku. Wa Bayi aku dan aku jadikan perkara kezaliman itu di antara kalian adalah hukumnya haram. Falah taubatulahmu, maka janganlah kalian saling menzalimi. هذه صفة ثابتة كما سميت بالكتاب والسنة وإجماع السلف رضي الله عنهم ويجب أن مرها كما جاءت. Sifat yang kita sebutkan tadi adalah sesuai dengan dalil-dalilnya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' yang telah terikat terjadi maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Menghilal ma taqaddam hadhihi sifat sifah dhatiyyah am fi'liyyah? Soal ada kamu? Ha? Dhatiyyah am fi'liyyah? Dhatiyyah, aliy annaha mut'alliqah wa ta'ala. وليست فعلية متى شاء فعلها ومتى لم يشاء فعلها فهي ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى وقوله وجاء ربك هذا المجيء صفة فعلية عن ذاتية المجيء فعلية أنه متى شاء جاء ومتى شاء لا يجي يعني متى شاء فعلها أي فعل المجيء ومتى شاء لم يفعلها فصفة المجيء تعتبر صفة ماذا صفة فعلية نعم قال ابن قدام عليه رحمة الله وجاء ربك وهو هنا يثبت صفة المجيء أن الله عز وجل من صفاته المجيء وهي صفة فعلية وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله المجيء والاتيان؟ صفتان من صفة الله تبارك وتعالى وقد أولها أهل البدع قالوا هذا يعني الأمر وجاء ربك أي وجاء أمر ربك وهذا تأويل فاسد لا يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث بسعيد Hatta jika belum ybqa, ilman yabudul Allah, ataahum Robul alamin. Dan Ibnu Kudamah telah menetapkan sifat ini dengan bawaan dal dal yang berikut, yaitu sifat datangnya Allah. Wajah Arab dan telah datang Allah dan telah datang Robmu dan juga tentang kedatangan itu adalah hal yang zurunailah yaktiyahumullah. Apakah mereka menunggu? Kecuali sampai datangnya Allah. Dan ahlul bid'ah ah membantah sifat ini dan merubahnya dengan makna lain. Mereka tambahkan wajah amru rabbik. Yaitu telah datang perkara Rabbimu. Maka mereka mentakwil sifat ini dengan sifat harusnya kedatangan Allah. Tapi kedatangan perkara Allah. Sedangkan. Masyusik. Padahal di sebuah hadis Abi Said yang menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di Padang Mahsyar di hari kiamat Hatta Iza lam ya buka illa man kana ya budullah min barrin wa fajir yaitu, takalat di waktu itu tidak ada yang tersisa, kecuali yang menyembah Allah dari orang-orang yang baik dan orang-orang yang Berbuat dosa, karena apa? Karena orang-orang kafir telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Maka, tak tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman, maka datanglah Allah. Fajr mahaslaf pada isbat hadhih sifah, dan nusbithuha min ghairi takif, wala taqtil, wala tamthil, wala tahrij. Maka alusunnah telah bersepakat, yaitu juga para ulamanya, untuk menetapkan sifat ini. Tanpa membagaimanakannya Yaitu bagaimana datangnya Allah Apakah seperti ini Apakah seperti ini Maka perkataan itu Yaitu pertanyaan tentang bagaimananya itu adalah haram Dan mereka juga meyakini Sifat ini tanpa Menjadikan Makna kedatangan itu dengan makna lain Yaitu datangnya perkata uh, Urusan Allah Dan juga mereka tidak meniadakan Sifat tersebut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 yang menjadi dalil sebagai kita untuk menetapkan keriduan bagi Allah. UJF Sahih Muslim An Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Kaul Inna Allah La Yarba'an Al-Abd Yakul Al-Akla Fayahmada Hu Alayha Wajrhab Al-Sharba Ta Fayahmada Hu Alayha. Dan di dalam Sahih Muslim dijelaskan bahasanya Nabi Sallallahu Sallam mengatakan, Sungguhnya Allah itu rida kepada seorang yang tak kalah dia makan. Dia memuji Robnya, dan Allah juga Ridho terhadap orang yang minum kemudian memuji Robnya. "Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innallah Yerza Lakum Tathan, WYkrahu Lakum Tathan." Dan dalam hadis juga dikatakan bahwasanya Allah meridhoi tiga perkara dari kalian, dan Allah tidak menyukai dan membenci tiga perkara dari kalian. Fahamahah? Akan tetapi ahlu bid'ah ah dari kaum muattilah yang menyedarkan sifat mengatakan bahwasanya ini adalah sawab, yaitu pahalanya Allah, bukan keridoannya Allah. هذه الصفات فعلية أم ذاتية عندكم؟ الرذاباتية ولا فعلية؟ هل هي شيء لا ينتقى عنه؟ لا ينفك عنه هل هي مثل اليد الرضا فعلي أم ذاتي ذاتية وفعلية ها الرضا صفة فعلية فمتى شاء رضي فمتى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها فهي من الصفات الفعلية ثم ذكر الله Nah. Kemudian penulis menulis menjelaskan kepada kita bahasanya Allah memiliki sifat rasa cinta dengan membawakan dalil membawakan dalil yang heboh, maju Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ini sifat sader, sifat almahabbah. Jadi kita berfikir bahawa Allah mencintai Qalallahu azza wa jalla yuhibbum wa maka kita wajib meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai mencintai hamba-hamba yang taat kepadanya Qalallahu azza wa jalla innallaha yuhibbul muhsinin dengan dalil innallaha yuhibbul muhsinin sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik wa qal yuhibbus sabirin dan di dalil yang lain adalah mengatakan yuhibbus sabirin Allah yuhibbul sabirin dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Waqal yuhibbul mutahhirin dan Allah mengatakan yuhibbul mutahhirin, yaitu suka kepada orang yang suka melaksanakan tathuur, yaitu bersuci. Wa yuhibbul mutahhirin. Yaitu yang selanjutnya adalah Inallah yuhibut tawabin, yaitu Allah suka kepada orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul muttaqin. Dan Allah juga menyukai orang-orang yang bertakwa. Kala sallallahu alaihi wasallam, kala Allah taala wajibat mahabbati lil mutazawirin fiya wal mutabazilin fiya. Ia akhir hadis. Al Shahid wajibat mahabbati. Yaitu di hadis. Abidar di dalam Malik di dalam motohnya Imam Malik Rasulullah SAW mengatakan Allah mengatakan wajibat mahabbati lil mutahabi nafiah wal mutazawiri nafiah wal mutabadi nafiah sampai akhir hadis yaitu telah wajiblah kecintaanku yaitu kecintaan Allah kepada orang-orang yang saling mencintai dikarenakan aku dan orang-orang yang saling berziarah saling mendatangi dikarenakan aku dan saling memberikan di antara mereka saling memberikan hadiah atau yang lainnya dikarenakan aku juga ويقول صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي قال الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dan di dalam hadis yang lain adalah senantiasa hambaku itu melaksanakan perkara-perkara yang aku perintahkan di dalam perkara nawafil yaitu sunnah sampai-sampai aku menjadi mencintainya. Qalallahu azza wa jall qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah Dan Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Tabi'uni hmm? hukumullah Qul in kuntum Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah Maka katakanlah jikalau kalian itu menyukaiku mencintaiku maka Mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian Sebentar tentang masalah hadis Tentang wajibnya kecintaan Allah kepada orang-orang yang saling mencintai itu adalah hadisnya Mu'ad Qala sallallahu alaihi wa sallam La u'tiyanna rāyata ghadan rajulan yuhibbullāha wa rasulah Wa yuhibbuhullāhu wa rasuluh dan hadis lain bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan Aku akan memberikan bendera ini, bendera perang sebagai seorang pemimpin Maka dia akan diberi bendera perang kepada orang yang dia ya apa Allah mencintainya Dan Rasulnya pun mencintainya dan dia juga mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Hathihi sifat fassaraha ahlu ta'til bithawab Sifat ini yaitu sifat mencintai juga dijelaskan oleh kaum ahlul bidah dirubah menjadi makna thawab yaitu menjadi pahalanya Allah. Habihi talaf sifat ila al-an منذ an akhadna ad-dars ila al-an wa hum yufassiruha bit-thawab. Sifat al-wajh yufassiruha bit-thawab wa sifat ar-ridha yufassirunaha bit-thawab Bissawad. Maka telah kita Lewati Tiga buah sifat Yang Ahlul Bidah mengatakan Itu adalah maknanya pahala Yaitu pertama Sifat wajh, wajah Mereka maknakan dengan sawab, Pahala Juga sifat ridhanya Allah Mereka maknakan sebagai Pahalanya Allah Dan yang terakhir adalah sifat mahabbah Yaitu kecintaan Mereka juga menyatakan bahwa ini adalah pahalanya Allah wa sifat fi'liyah sifat yang disebutkan tadi adalah sifat fi'liyah عندنا بعدها قوله تعالى وغضب الله عليهم قال ابن قدامه وابن قدامه باستدلاله بهذه الايه يثبت صفه الغضب لله تبارك وتعالى ابن قدامه yaitu sang penulis menyatakan membawakan uh, ucapan Allah di dalam kitabnya moga Allah 'alaihim dan Allah murka kepada mereka marah terhadap mereka dengan membawakan dalil ini maka sang penulis menetapkan bahwa Allah memiliki sifat murka sifat marah wa sifatul adab thabita lillah kitab was sunnah wa ijma' as salaf maka sifat ini telah ditetapkan dari dalil-dalil dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma'nya para salaf. Qala Allah Azza wa Jalla ghairil maghdubi alaihim. Dan di dalam Al-Fatihah kita selalu membaca ghairil maghdubi alaihim yaitu orang-orang yang tidak dimurkai yaitu maksudnya dari Allah. Qala Allah Azza wa Jalla qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika matubatan 'inda Allah. Mallânahu Allah, waghâzibâ ali. Dan di ayat lain Allah mengatakan, "Kulhalunabbiukum bisharî min dzalikah." Maksud batin Allah, Mallânahu Allah, waghâzibâ ali. Maka, apakah kalian ingin aku jelaskan kepada kalian orang-orang yang lebih buruk dari itu balasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang Allah luhat mereka dan orang-orang yang Allah murkai. Qalallahu 'azza wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazao jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah Dan di ayat yang lain yaitu Allah mengatakan wa man yaqtul mu'minan jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min, sengaja maka balasannya adalah adalah Jahannam dan Allah akan murka kepada sang pembunuh itu. Jikalau dia membunuhnya tanpa sebab, tanpa ada kisah misalnya. Kalaulah azabulna intakumnah minhum, ay, falamma akbabulna. Dan di ayat lain ada yang disebutkan tentang sifat asaf. yang seandainya kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia juga. Maknanya adalah marah. yaitu فَلَمَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَمَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Tatkala mereka berusaha membuat kami marah, maka kami akan membalas. yaitu akan menghukum mereka. Wahuna sifatan. Sifatul al-ghabab wa sifatul intiqam aydan. Fallah Aziz Al-Muntaqim في هذه al-ayah sifatan sifat pertama sifat الغضب dan kedua sifat الانتقام maka di ayat yang terakhir yaitu falam ma'asafunan taqamna minhum ada dua sifat yang kita tetapkan yaitu tentang masalah asaf yaitu di mana yang lainnya adalah غضب yaitu marah dan sifat-sifat intikam yaitu Allah membalas hambanya yang melaksanakan apa yang ia larang, apa yang ia tidak sukai. Wadzajatul Saikhain hadis Abi Hurairah. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali, inilah Allah. Ketab kitab, fahu anggah, fukul arsh. Inna rahmati sabet gubbi. Dan di sebuah hadis dari Abi Hurairah di dalam Saikhain bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah telah menetapkan, telah menulis sebuah kitab yang ada di sini, di atas ars. Bahasanya rahmat aku melampaui yaitu melebihi dari sifat marahku. Awwalaha ahli at bil intiqam. Ahlu tawil awwalaha bil intiqam. Sedangkan kaum ahlul bidah selalu menyelisih ahli sunah di dalam sifat-sifat ini. Mereka mengatakan sifat ghadab itu sifat marah adalah sifat menghukum. Yang seharusnya kita bedakan antara tentang sifat marah dan sifat menghukum maka kedua-duanya harus kita tetapkan bukan kita artikan kedua sifat ini adalah maknanya adalah intikam qalb nuqudamah alaihi rahmatullah اتبعوا ما اسخط الله dan yang selanjutnya adalah tabau ma askhathallah mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka? Maka kita juga wajib untuk meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat murka. Qal Allah 'azza wajalla: "Dzalika biannahum ittaba'u ma asghata Allah wa karihu ridwanah fa ahbata Karena dalil "Dzalika biannahum ittaba'u ma asghata Allah wa karihu ridwanah fa ittaba'u ahwaahum." Karena fa ahbata Karena mereka itu Benci Karena mereka itu mengikuti apa yang Membuat Allah marah Dan mereka mengikuti Hawa nafsu mereka Maka Allah Menghapuskan amalan mereka Dan sifat yang kita sebutkan Tentang masalah marah adalah sifat fi'liya Yang ahlul bid'ah Mereka berubah maknanya dengan mana intikom yaitu membalaskan atau menghukum seorang hamba itu. Kalbnu Qudamahalaihi rahmatullah karihallahum bi'athahum, wahyu bahwa ini ythbtu sifat al karaah atau al kruhilillahit Taala. Dan di ayat yang selanjutnya kita mendapatkan sifat Allah yaitu sifat bencinya Allah dengan dalil karihallahum bi'athahum Allah membenci Keberangkatan mereka, yaitu keberangkatan untuk berperang. Maka Allah membenci keberangkatan orang-orang munafik untuk berperang. Maka sifat kebencian Allah terhadap orang-orang yang berhak, yang layak mendapatkan kebenciannya adalah benar. Dan dia merupakan sifat fi'liyah. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال رواه مسلم عن المغيره بن شعبه yang telah datang dari Al-Mughirah bin Shubah dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Allah membenci qil wa yaitu kabar burung wa kathratu sual dan banyak bertanya terhadap apa-apa yang tidak layak ditanyakan atau tidak berguna, perkara-perkara yang tidak berguna, dan yang ketiga adalah idhoh atal mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Maka dengan dalil yang tersebut kita tetapkan bahasanya Allah itu memiliki sifat benci. Fasarahah ahlu taatil bil ibadat. Maka ahlu taatil yaitu dari ahlul bidah mengatakan hadis ini, dalil-dalil ini mengatakan. Adalah maknanya ibadat Allah menjauhkan orang-orang tersebut, bukan maknanya benci. Mereka rubah makna dari kata-kata benci dari kata-kata menjauhkan mereka. بعد أن ذكر ابن قدمت عليه رحمة الله صفات وردت في القرآن الكريم انتقل إلى صفات وردت في السنة. Setelah menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kemudian penulis pun menjelaskan tentang sifat-sifat yang ada di dalam Sunnahnya. Yang pertama adalah tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Yang ini adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa ahlu ahlut ta'til hadza al binuzuli rahmatihi wa amrih. Akan tetapi selalu dan senantiasa ahlu bidah itu menyelisihi ahlu sunnah. Mereka itu mengatakan adalah turunnya di sini adalah bukan dzatnya Allah, akan tetapi rahmatnya dan urusannya. Walaupun engkau berfikir bahawa Allah menzalul nuzul yang diikuti gelali wajhnya, wajahnya yang agung dan yang harus kita yakini sebagai ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Yaitu kita yakin bahawasanya Allah itu benar-benar turun. Kemudian sang penulis membawakan juga hadis Rob itu, Robmu itu ta'ajub. Dari seorang pemuda yang tidak pernah menoleh kepada perkara-perkara dunia. Contohnya adalah perkara-perkara syahwat. Wa hadzal haditsu dhaifun fi sanadihi Ibn Akan tetapi hadis ini tidak sahih karena di dalamnya di dalam sanadnya adalah Ibn Lahiyah. Wa ma'na sabwa ay anna Allah 'azza wa jalla Ya'jabu minasyab ala kuwatih, wa nasyatih, wa ragbatih, wa syahwatih. La takun lahu sabwah, ii la yakun lahu dhamb, wa la yartakib ma'asiyah. La yakun lahu dhamb, wa la yartakib ma'asiyah. ma'na sabwah. Ma'na kata-kata sabwah adalah, Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Rabbu itu takjub dari seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah yaitu apa seorang pemuda itu terkala dia dalam masa mudanya masa kuat-kuatnya dia mampu untuk melaksanakan segala sesuatu syahwatnya lagi meninggi tapi dia dapat menahan dirinya dari dosa-dosa sehingga dia tidak jatuh dalam perkara-perkara tersebut insyaallah naktubi bi hadzal qadra insyaallah sallallahu alal rasuli wa alihi wa jazakumullahu khairan insyaallah kita sambung pada waktu yang lain